Сама думка, що у її любові догриться. Хотів би хто стати насторожі або перешкоді, її нараз і настроює бунтівничо. Вона тупнула ногою, як чинила в дитинстві, коли не сповнялося її бажання, і відвернулася люта. «Їй мама!» – крикнула роздатовано. «На ще й мамі знати?» Він прийшли вже у час старостів, тоді і дізнається, а тепер не треба. А як тебе хто інший посвати цієї осені, то не піду, відповідає рішуче і гордо. А як мама скаже, мама не скаже. А як присилує, мавро, кинулася до неї дівчина з неописаним роздразненням. Немо хотіла їй вдарити, а очі в неї заіскрилися люто. «Мама не присилує!» «Ні-ні, донцю, У тихомирі затривожена роздразненням дівчини Мавра, як за дитинячих їй «Мама не присилує!» «І ти допоможеш, Мавро?» Просить Тетяна, приказуючи. «І я допоможу донцю, «Мовлю маму!» «Коли він старостів не прийшле, Мавро?» доки старостів не прийшли. «Хоч би і другі прийшли, і мама силувала?» – питає Тетяна з притиском, ніби забезпечуючись відтепер мавринною поміччю. «Хоч би і так, дитинонько, але не журися, не час тим журитися». Тетяна сідає близько коло печі, де тліє кілька вугликів і мовчить. «І хоч багатирський син він, Питає по якійсь хвилі знов Мавра «А вже ж?» Відповідає Тетяна згорда І її голос застерігає собі Заздалегідь іншу думку у старої приятельки Як ту, що він богатирський син «А красний?» «Ну?» Відповідає лише молода дівчина з притиском І підсуває брови, так, додає «Такий, мабуть, лише твій був Мавро» Нехай Бог боронить, щоб такий вже вдався. «Красний, кажу, Мавро, я чую донцю, відповідає Мавра і хитає жалісливо головою. «Тому я пропала», додає майже співаючи півголосом. «Душу за ним дала, за його очима, за його очима». Повторює розмріяно, задумано Тетяна. Як його звуть? Тетяна вагається, відтак махає рукою зневажливо і байдуже додає. Подибала раз, раз, і вже полюбила? Раз, і другий, і третій, а четвертий полюбила? Та й ком? Тетяна мовчить, спустивши голову. У млині? розпитує, розгребує дівочу тайну мавра. Тетяна знову потакує мовчки головою, а відтак заперечує. «Не хочу правди сказати». «Тетяно?» – остерігає Мавра майже молить. «Кажи, най присилає старостів. Сама не виходь до нього». «Сам прийшла, він сватів», – обзивається твердо дівчина. «Най Бог помагає, і далі стережися Тетяну. Бо хто донцю? «Любить, той не раз і губить», – додала пророче. «Губить», – повторює, леж чутно шепотом Тетяна, а відтак мовкає. Тишина, мовчанка. Мавра, задумавшись, пакає люльку, а Тетяна знов бореться з чимось, мовчить якийсь час, Відтак кидається до Маври, тулися до неї і благаючим голосом допитується. «Мавро, чи вже справді всі такі, як ти передче казала?» Мавро визивається твердо, мов камінь, що впавшу в воду, повороту не знає. «Хіба відтепер вродиться, що такий не буде?» «Мавро!» Донцю моя дорога, як ти ніколи не вірила Маврі, то сім разом повір, ти в мене одна на світі. У нього щирі очі.